Друга книга Самуїла Розділ дев'ятий Давид спитав, Чи не застався іще хто-небудь із дому Саула? Я б виявив йому милість заради Йонатана. З дому Саула був іще один слуга на ім'я Ціва. Тож покликали його до Давида. І цар його питає, «Чи ти ціва?» Той відповідає, «Я, твій слуга». Цар питає, «Чи нема ще кого з дому Саула, щоб я виявив йому милість Божу?» І відповів ціва цареві, «Є ще син Йонатана, та він кривий на ноги, «Де він?» – питає його цар. Ціва ж цареві відповів. Він перебуває в домі Махіра, сина Амієла, в Лодеварі. Цар Давид послав, щоб його взяти з дому Махіра, сина Амієла, з Лодевару. Прибувши до царям, Мерібаал, син Йонатана, сина Саула, упавниць і поклонився. Давид сказав, «Мерібаале», той відповів, «Я, твій слуга». Каже Давид до нього, «Не бійся, хочу зробити тобі милість заради батька твого Йонатана і повернути тобі всі поля Саула, твого діда, і ти будеш їсти хліб завжди з мого столу». Вклонився він і каже, що таке, слуга твій, щоб тобі піклуватись таким здохлим псом, як я?» Тут озвався цар до ціви, слуги Саула, і сказав до нього, «Все, що належало Саулові і його родині, я даю синові твого пана. Ти з твоїми синами і твоїми слугами будеш обробляти йому землю і будеш збирати врожай для дому твого пана щоб мали що їсти. А Мерібеал, син твого пана, їстиме хліб завжди з мого столу. Було ж у Ціви п'ятнадцять синів і двадцять рабів. Ціва відповів цареві, Як повелів мій володар цар своєму слузі, так і чинитиме слуга твій. І Мерібеал, їв із Давидового столу, як один із синів царських. Був у Мерібаала син малий на ім'я Міха. Всі ж, хто жили в домі ціви, були слугами Мерібаала. А Мерібаал жив у Єрусалимі, бо він їв завжди з царського столу, хоч і був кривий на обидві ноги.